Тепер таких яблук і ніколи вже не буде. Узяв кошика нагнувся, поцілував руку мачухи. Руку в мозелях, рубцях, у синіх прожилках вен. Працювати ці руки справді уміли, але ляпаси теж уміли давати. Мачушина гірка доля, що наклалася на війну, підгірчила і його долю. Шановні, шановні, ставайте поруч.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 Інспектор дуже нахваляв. Додому летів на крилах. Тільки в хату, аж і мачуха з поля. Де ти шляйся? Чому свиням не нарвав? Тільки жрать, тільки в миску заглядати. А помачені на грам? Та провалися ти за своєю школою. Вибіг з хати на город, у вишняк, упав до лилицю траву, сльози, як порічені. Хоч вже ж не маленький. Від образи, від жалю до себе. Скільки літ минуло, ніби учора. Жодні радощі житейські у дальшому дорослому житті не компенсують тих дитячих сліз його. А Ярославе Дмитровичу зробіть веселіше обличчя. Зробив. Нарешті ліхтарі погасли. Можна поставити кошик з яблуками і закурить. А пальці тремтять. Заборонити спогади на сьогодні, і на завтра, і назавжди, якби можна, але ж вони живуть у тобі, допоки й ти живеш. А як бо ж тобі, Ярославе, поживається, ледве вчув голос Мачухи. У роботі та клопотах, як завжди, а чому ж ви ніколи не приїдете? Е, синку, скажу тобі просто по сільському, не дуже й ти зі мною родичаєшся. Та нема коли родичатися дуже, заспішив звично. То нарада, то поїздки, то робота термінова, і в Києві мало буваю. А ксеня аж зобижається. Чому це мати твоя ніколи не приїде? а що ж вона у гості жде, коли мого порога двадцять літ не переступала? Тільки й була, коли ви побралися, ти хоч душею відкритіший. А Ксеня була і є для мене чужа чужина. Ой, вона теж замучена, яке не є, а господарство двоє мужиків у хаті. Та й за дачею треба приглядати. Ну, ми ще побалакаємо, а ви ж на бенкет після вистави залишайтеся, бо мені тут треба з людьми. І пішов у фоє. Ніс себе, як ікону. Таке приємно. Схрестити на собі прожектори десятків очей і нести. Нести? але ніхто на нього особливо і не дивився, бо мало хто знав у обличчя. Хто й пам'ятав дитиною, зараз не впізнає. Палив у самоті одну сигарету, другу. Люди зайняті самі собою, жодної уваги на Ярослава Петруню. Ніби не він автор п'єси, ніби не він відомий, талановитий і так далі. Бермут підкотився, Шановні, не забудьте у слові подяки сказати про свої нерозривні зв'язки із життям. Ось я для вас тезики накидав. Починайте після виступу, учительки. І покотився далі. Упевнений, що робить діло. Упевнений, що так і треба. І не їсть себе поїдом, як він, Ярослав Петруня. ой, швидше б початок. Уже нудило від сигарет. Нарешті перший дзвоник. Ярослав пішов до зали. Пакульці сиділи біля проходу, щоб легше було на сцену, щойно вистава скінчиться. А в руках у вчительки папірець з текстом виступу. Читає Бермутові мудрації. Хм, усе передбачив Іван Іванович. Сидіти, і де сидіти, що казати? Творець тріумфу Ярослава Петруні на землі його дитинства. Ярослав притишив ходу і уклонився пакульцям. Місце автора – Крайня в ряді, щоб не перечеплюватися об коліна, коли виходитиме на сцену. Ха, і це передбачив Бермут. Усе життя людське...